Zintzelik irratian zaudete, jaiz herretegia zailo informatiboan, egunero bezala arratxaldeko sotitatik, biatzetara, hemen, goretako irrati libraan zabaltzen dugun zailo informatibo honetan. Eta aztean behin egiten dugun bezala, kentzen alako inauterik, eta lako gauzaketatzen zaizkigunak, eta ez dugun lagure ajendak bateratzen, baino, kozazke gertan, bai, baino, bestela, astero astero puntual egoten gara, bai, Manol ekin, uste dugu togorengoan ere, telefonaren bestalden dago, gola. Kaixo, Imanol? Estamos ante un tenaitoso oso hondo, ese maravilla bai, erda, bai. bai, bai, bai, ekarri di guten mai berrio. Bueno, ekarri di hemen aspalditik zegoen hemen mai bat eta konponketa txiki batzuk egin bat zaizkion eta, vamos, Baten batean bate ego parrandan ibili garen bitartean inauteritan, taortekan, gamberroen egiten, batean bate hemen kableak konpontzen ta oso hondo, os ocho conocidos, vamos, Gainan garbi garbi dago, increíble tú. Bai. De honde mm -hmm. iku... nah, io la orudas. De tober Bueno, a ver, eh, desan dugun hasiera, baina bestara de izango dugorein, ah. astero astero torso central non txas zen celekratea, ba, egitea. Eta gaurkoan ez daki zerkari diguson agorko ba, nekariot eh, bat, liburuzkoak ba sei bat urtetik aurrerako irakurri pentsatzen hasi berri ezazu eta da ba, liburua bat, bueno ba, bere bere txikitazunean no? bere faltazunean bueno interesante ditu, daena gure chokorakoa mhm uh -huh, ta zer da ba ba hori ba Ba, bere, hori, ba, jume jume balima ba, planteatzen den gaia ezoikoa delako, e, ezoikoa diote literaturan, normalean e, gai hau, ba, ez delako ikusten eta bueno, ondo dago agertzea ere. Da, e, mutiko baten historia, ba, bueno, ba, bere generoari dagokion, ba, txak, eh, ezaugarriak edo orrolak edo ez ditunak maite, eta bueno, ba, bait duena ba, ba, ezagit, ba, azkeago, ba, ibiltrea, ez dakit jantzita ibiltzea edo horrekin amesten du ez du egin baina egin go luke gustora eta ba uh -huh. bueno ba ba ja gustu ja intzula golar ba, joan segurua uh -huh. zerduo protagonista mutiko gastecho bat edo ja koeskortua edo no, ba, irakurrea bezala irakurlea ba, sei bat urteko aurtso bat Ba, e, orendik, e, oso berde dagoena orendiken ba, bizitza zer den ere jakiteko baina bueno, bere, bere historia dago plantatuta e, amets gaizto batekin abiatzen da eta gero ba, ondartzen dagoen bitartean daukan e, zea batekin ondako ba, irudimenezko zea bat ez, gola revelazio batez desango gaina, bueno, bere burua ikusten du, eta jak, hor, nola itera gaiztuak sortzen dion, ez egonari edo, bueltea ematen dion, bere gorputza bilutsik ikusten dunean, eta bere burua ikusten dunean, eta nor izni, galetzen dio bere buruari, eta hor, nola da itera eta, bueno, bani, nahi detena nahiz, eta, eta, hor lako revelazio hori ikusten dunean, ma, bueno, abera ala seitu dute, eta, potentea da, bere adinerako, e, eh? ba bai. nahi, <laughs> nahi naiz, ez da eh, da uh -huh. bueno, bueno ba hori ba da, hori historia ez da gehiago eh, uh -huh. da? oso esteriosumea da erin eh, kontatua gainera testo, bilduma hau txirrista bildumaren barruan dago bilduma hau da lehen irakurrentzago barkatu desigoso... barkatu imanoma, ustut honen dikanez dugula esan izen burua ah, asik que vai, igual merezidula esatea bai, bai, bai, por, por suposto zeak Begiak itxita egan. Mhm. Mm begiak itsita egan, da. Begiak itsita egan. Idazlea Leire Arano da eta ilustratzioak, ilustrazio Agundia ezitzuna. Gainera liburu hau e, Aitsiber Alonso Ramoskiarra eginak, e? mm -hmm. e, bai. Emen ere zuretan agertzen zaizkit beste bailairae Aranoare gertzen da, baina agertzen da baitare ere Arnal Egirean datuen... Bai, ba, e, hori, e, zera, Ibai Zabalen fitxea begiratzen egin, ez da? Ba, bai, bai. E, ba. Ibai Zabalek, e, bi liburu batera argitaratu ditu, eta Xabi Arnalda beste liburuaren e, egia, eta fitxak ezitu uste ondo egin. Gute ah, mazera, Xavi Arnalen liburura, beste badela, izena esangoetetena. Ba, alda, aldamen andokan hau izango da, eskalte gabeko jokoak, eh, izango vale, da, es? Ba, ba, berde indio. Ba, Eta ikusidik, pasingo dugu, baina bai, bentsat, tu Xavi Arnaletazaz du. Eh, le, vale. Leideara nodeidaz da, eta aitzi berralon zuetuzte da. Haipatu duzu un gaiak, ez? Ba, mutiko bat bere bere identitaretearekin ez dago la oso konforme eta ez dula edo ez dula bere identitatean bere burua baiku nola ba, identitatea, hola identitatearekin a... baino gehiago bere generoari holak edo, Oidaz, edo, edo al... egin beharrak ez da, ba. ez da kit, euske... mutilla denez ba hori eta ba, ja ematen du jamardula holakoa eta eta ez dago konforme ez dago guztora da. hmm, ez da kit euskal literaturan gehien bat aurrentzako literaturan alako alako gehiago badau bai? Ba, ez, ez daude asko, baina badau de aletxo batzu, badau denik, karo, nere nere, zean, nere gaitasun nontan mugatu honetan, ba, beste bi alebeintzat badau Bata da Mikel eta Mikaela, ereinek horrein dela dozen erdi urte edo kalera tuzuena, mm -hmm. bilduma interesante baten ez katilaak bilduman, Mikel eta Mikaela ditzen da, eta mm -hmm. badago beste batu, endik eta zarragoa dena, eh, Marcos, de Hola, eh, suzultu, Marcos, de, Marcos Cantinera, usted deitzen dela. Hola, gozerait ez. Lagun du ja susuk ez toga, Marcos Cantinera, Pache Switch, subes Arretarena, da. Herriko jaietako danborra dan Cantinera dan, irten nahi du Marcosek. Ipuinako ba, ba, protagonista, Lagun zarbatego laratzen digu honek. Mm. Bai, irunet ondarebiko irun ondarebiko lar de Cantinera Baina ba, no, bueno. Bai. Egunen eguna ematan lortuko uteko antena santatza baita dira, dira, batzu nahi batzuna dutenak. Etxangaiski ego, oh, ja. ja, bat relajatzea gure estutasun mentala hori, ezta eta beti na origamiak ba, ezdagite, ez? Ba, atzea inbutu est horretatik paseagarra, ezta muti, beti role jakin bat jokatuz eta neskak, ba bestein beste, ezta. Ez mm -hmm. Enbatu kindartzu ta matxote eta besteak pimpirin eta buruagin. Eta, mm -hmm. bueno, bai, hori bai, bai, or, txeda gaia, igual eh, Marko Santinera izen buruazgoz adierazgarri goa da, ez da, gaion. Eh, bai, bai, eh, ekar eduguzuna begia kitzita egan ba, poetikoagoa da, ez? No, Baila gehiago, bai. ez? Sugeritzen diguz, zerbait, dauskal hortik, anez? E, beltatzen begia kitzita egan honetara Eh, Aipatu bai. zu zei urtetako sei urtetik gorako aurrentzat izatekela, marraski asko ditula, testu aldetik, ah, ere testu asko ah, dauka ez dut uste, ez? Ez, ez, ez, ez, ez, testu aldetik harina da, dauka horribiko bako itxan testua, eta eskubitara, ba, e, horri alde oso hartzen nun ilustrazio bat, eta, bai, eta izenburuarekin buruarekin, eh, ez bai, ez dela oso ola, ez, sugenente, bueno, es de la Adiras Corroño, Adirasten du liburuaren tonoa, ezta? Pegiak itsitaegan horrek ba, hori pegiak isten ditugunean, ba daude nolabait ere ba munduan edo irudimenezko ez munduan pechamenduetan, ez gaude realitatean, ezta? Gude lurra zapaltze maiziketa, e, lurretik fiskat altzatuta egan edo gure irudimenean. Eta intzun zen ere hori da, ezta? Gure protagonistak, liburu honen protagonistak daukan egoera edo liburu honetan zean mm -hmm. Azalean zorion zaio mm. Bai, bai e, historioa azten da menz batekin baina zorion txukatzen do mm. eta gainera hor badago zeo, deste puntu bat e, zorion txukatzen den honetan jartzen da zorion txu ondartzen dagoela eta ondartzan bilutsik dago eta liburu gutxitan gertatzen da ere aur bat bilutsik goitibera traje bain hori gabe Atzea Eta hai era interesante iruditu zaere eh? gorputz Bilutxi egi esana azkeneko aldiziku sinuna izan zen pupu eta lor ere liburuka batean aparte ez jaio berriakin halako lizentziaagertzen dira baino ga jaurtik aurra ez? Pupu eta lor ere ondartzen agertzen dira zeari ari-ari jarraituz, bai. <laughs> o sea, ah. o, o, bueno, baina beste beste inguru, bai. Mm -hmm. Liburo haberria da? Bai, bai, orantxe kalera zua, orantxe, pare batia, bete edo, bai. Da, beste la leire ara, no? E, nidaz lehau, beste lanetan hibilitakoa da, esaguten zenun, edo? Ez da e, asiberri xa, mara, bai, ez da oso eh obra antikoa eta egia esate mai zuzt gogoan ez utz besterik esate da ordenadore ezago eta horrena da la, lan hori ez da tein mm. lan hori detegin, ez, ez, ez, aziz, leire, lan bibliografia... izut, ez da eznaiz lasi leira lanaren bibliografia Lagundo codesut desde sango izut betiko atzo lanarekin 2015eko Peru abarka irabazi zuela targitaratu ah, ere bai aha. betiko atzo bai hori e, no, normalean Peru abarka del du bueno Ba, bai e, narrazio irudinak edo izaten dira ba, ez, da, ez da aurre normalean ez da obra izaten perua barka zeriketako bat eta mm -hmm. besterik Be, ez du askoz gehiago jartzen eh, eh, tzultzailea nah. dela ba, e, tzultzain bueno ez tzultzain aritu dela bai e, askera torretan Euskera testu libura itzute ditula gazterinatik baina literatura sumai arra dela eta sumai arra dela mila behatzunt teriorita maikean jaioa itxasoren ertzean beti eta itxasori begira ortekan datorkioa gian ondartzan jartzaren agure protes... edus eh, esan protagonista nizena, gustu tese boi esan, eh? txena libura menesku hartan daukat ez dakit, ez e... Le le lehenengo pertsona niazitzen ahon, norna ni, egin, ni, ni, ni, ni, ez, ez da gertzen, eh? Eka oso, oso barrundik eh, kontatzen du, bere, bere burua, eta ez da bestain horra gertzen, justo bere amaren besoa, momentu batean, baina, e, bere amaren gertzen aurla zeharka, baina, amat, aita bia, baina ez, ez da, osea, ez du itzen aipature egiten, eta berrezkoa. <h -h -h -h -h Bueno, bauche, ba, ez dakit, agian ez dakit zer gehiago daukagun liburuari buruz aipatzeko, bestela, bestela e, eskipre, gogoratu berriro idazlea, agian Gaia ere bai, ez? Berezitasunagatik merezi du izenburua bai, ta todena. Bai, ba hori, bai, bai, Pre, e, libura... ane, dut, hemen eh, daukata aurrean baitare. Venga, 8, 8 € 70 céntimo. Ah, diga, merke. Merke. E, bai, e, da, e, da eta ke zema oitamabikoa, baldin bada 8-8 bikoa e, Izen burua begiak itxita egan, idazlea leide arano, idustratzailea e, aitzi berralonzu, argizale txeiba itzabal, bilduma txurrista, eta gaia ba, e, bere generari e, izendaten zaion rolarekin konforme zagon persona, eta e? ba kasonetan, ba mutil bat, ba mori, ba, gona bibi bi nahi duna, edo, experimentatu nahi duna bentzat, eh? bere burua. Iba, izabaldeko nork bere burua esagutzea. Ah, bale, ben. Ondo. ondo. Ba, oso, ondo, imanol, ba, pues, ya está, gaurkoa de gina, ez dugu guraldea zitzegin hasieran beraz bukaren itzegin godugu, guraldea nahi tenaldu, goiergaldean? Bueno, euriari hona esaten matza jo, bai, Inbertzunez, zenokaten ja la regustia ja berde-berdeak vamos, izango bari bezala joli... Ba, bueno, es, ba, men, bueno be, denak esaten hori dira eta horrela da nahiko atipikoa izan da negua eta negua negu izan ez denez, ba ose, horzen txelandareak ez dakit egu da berrian daude, <laughs> edo batzudial horatzen, zizte batzuk negurik gabe ba, ostoa bota gabe eta pixka bat ez dakitzen Da raro, raro, es raro dago Aña, bueno. oh, da igual el asunto. Oh, da ya bueno. Osando, orteziko da. Ba, bai, denag bagirus herrairen eta paten 56 izostea. Ah, bai, eska 88e engañáis santzen, ¿es? bai, ukeralde izano mentzan i bat, mono pinua que debe eta Mauriari dira ipartean estagitautan etorriko uh -huh. da neuz. Jaten dute datornastetik aurrera da otsak datozela ta. Bai bai, engoban. Joa, gutxi gente pobilico dala. Bai bai, bai dela guchi de Ay, o sea achona ki norte kan vueltas que la te madre Bai, 506 coa, bai tata tata, bai ta bai batzen dia, bai bai. Orduko goatzen ba, ba, dia. Bai, nere ira itomateko ta ezak. Bai ere txatu bueno. ziren, ondatu ziren, eta izetza. Hainbesterako yeah, ez dugu, ez dugu, nahi, hainbeste ez, baina, pixka bat toztuta lur, pixka balu baitare, txikiekin ekin esteko, bestela hainbeste liburu eta hainbeste literaturarekin denatondotuko ditugu, ordan elurreta eta aurko gute pixka bat, orduan ba, eh, vale, pixka denetik emarra, no, karo, aurten, vamos, egun guztiak alean debiltza, <girre> baina, liburu tegian gutxi, eh? teknik, Mm, costatsenda, costatsenda libruteria bueno. Oribe está Bueno, vas bueno, es no Venga, undoseguir.